Jag vet inte Välkomna ska ni vara till veckans uh, sista podden på jorden. Jag heter Erik. Jag heter Alexis. Okej, okay. det finns en grej som um, de där hemma inte vet. Jo, det kanske de visste vet för jag har det på Instagram. Um, Just det. Det skulle vara till ett i måndags. Ja. Det blev inte det. Nej, det blev det inte. Uh, och uh, om man undrar varför så är det, ja, det, det var tekniskt jul. Till den graden, min dator är nu mer död. Vi har ingen dator Ja, det var liksom en... Jag vet inte, det är som att det här är The Year of Computer Havak. Ah, ja. Min dator har också funkat ur helt. Så att det är verkligen... Jag vet inte vad det är som händer. Det är inte bra, det är uh. bra. Nej, verkligen men inte. Men hur som? Så uh, nu är vi här. <laughs> så vi tar inte den filmen igen helt enkelt för att vi tittade på nästan hela och det kändes som att det kommer... Vi tar den i framtiden någon gång. Så ja, vi har kanske, valt en ny men, film idag istället. Jag tänker... För det, var, det skulle... vara Det, det skulle varit avsnitt 5, eller hur? Mm. Så, när vi kommer till avsnitt... Så det här är nu avsnitt 5. Okej, okay, exakt. När vi kommer till avsnitt 105. Då Då <laughs> blir det White zombie igen. Jag vet inte, jag har inte perfekt. gjort på det där, hur långt i framtiden det är, men det kan vi göra. Uh... Uh, 100 veckor. Det är korrekt. Uh... Nej, nej, nej. nej nej nej nej, 200 nej. veckor. Så att fyra år. <laughs> <laughs> fyra år, det Perfekt. <laughs> Om fyra år, då jävlar. Så för att, så för att i ett försök att, att, att försöka komma ifrån den dystra stämningen som infann sig i förra avsnittet mm. så ska vi idag titta på en zombikomedi. Alltså jag, jag undrar så här, var den tänkt om en komedi mm. när den kom? Uh, ja, alltså inte från början, början, början. Uh, alltså den här filmen har ju en ganska spännande historia. Det är alltså The Return of the Living Dead från 1985. Ja. Uh, som och. är skriven och regisserad av The Iron Oh my... Oh, for fuck's sake. Nej, <laughs> vad Har du fel film? Oh, oh my god. Jag har tvåan. Så, nu spelar jag in. Jag vet inte om jag vågar göra det här. Okej, okay, oavsett vad det här blir så släpper vi där så vi nästa... Ja, ja, absolut. Jag vill inte göra alls i avsnitt 5 i, mer. Ja, avsnitt okay. 5 är The Cursed-avsnitt. Ja. Så jag kommer inte att våga liksom, jag måste bara stå stilla på den här under hela podden nu för att veta när det spelar spelas in. Ah, ja, skitsamma. Ja. Ah oh, gud. Ja, i alla fall. Okej, okay, det här är det nu är tredje gången... Väl ja, eller vad det? Eller något, okay. fjärde. Här. Det här är fjärde gången vi försöker oss på avsnitt 5, det är tredje gången vi gör det här idag. Japp. Yep det går det går undan. i ja. våra misslyckanden. Um, ja. I alla fall. Om ja, du pratar om skit tillbaka nu också så det är så ah, Ja, det, det är minimal problem jämfört med andra ja. saker. Eh, så länge det spelas in så spelar det ingen roll. Så du bara kolla. <laughs> ja, i alla fall vi ska försöka vårt absolut bästa titta på The Return of the Living Dead alla fall. Det, det, det, det, så här du berättade innan vi gjorde innan allting. Så här. du berättade att det fanns en intressant historia bakom den här filmen. Ja, eller i alla fall. Så här. den här filmen är ju, alltså, ne, d, d, typ de, de gångerna jag nämner den här filmen så brukar du säga så, här, jo men det är den där liksom, det här Brains kommer ifrån och det stämmer mm. ju. Så, och, men många tror att det, var, det är George Romero som har hittat på det där med Brains. Men det är den här filmen då. Ja, det då. Eh, och den här filmen har då sina rötter i en bok av John Rousseau. Really? Eh, och Rousseau och Romero de gjorde ju Night of the Living Dead tillsammans yeah. eh, och sen så delade de på sig och men, de ville liksom två, två olika håll med vad franchisen skulle ta vägen och eh, Rousseau fick liksom Living Dead trademarket Aha. vilket är anledningen till att Romero liksom inte kallade, kallade den de nästföljande för Dawn of the Living Dead utan Dawn of the Dead bara oh, wow. den. Det det Eller så visste jag det, men det är oklart. Men <laughs> den är, ja. um, och den här, liksom, den här filmen har hoppat eh, bland mycket, men till slut blev den liksom en, en, en skräckkommedi. Liksom. känns som Romero lyckas bättre mm. med det lilla var. Ja, den här, de här är ju inte lika kända. Men det är också spännande det här med att just den här brains-grejen med zombiesarna är det som har liksom överlevt. Det känns så jävla märkligt. När liksom det är, verkligen är Romero som har det är hans zombies och hans filmer Som har blivit mest kända I, uh, yeah. hmm. mm. det, det var, uh... Nej, för, det, det, jag, för igenom, jag, jag är rätt säker på att jag har sett det här Någon gång kanske Men jag, jag inte så pass mycket Så det borde sitta så här, Just det där med zombies Och att hjärnor och hela kör det, det är en sån grej som typ så här oh, men Det vet du, det vet jag. det Det är sen gammalt som, som gubbarna säger men, Exakt, precis, precis. Jag, jag, jag hatar det Jag, hatar det uh, <laughs> jag använder det um, hade alla som med det. Nej, det gör jag inte alls det. Skitsamma. Jag jag blev jag kanske lite kanske med då. kanske inte dålig men. Eh, uh, ska du kolla att? Okej, okay, får bra. Jag blev rädd i två sekunder. Att datorn dött också. Då är jag bara så här, då hade du inte Då bara nu nu, nu slutar vi spela in podd för evigt. Vi ska nu inte får jag, en, göra saker någonsin. <laughs> um, nej men det är gammal, ja, det är ju klart. men till och med att jag jag ja, men det är väldigt sägt etablerat grej att just brains. Och det är det, det, mm, det är intressant just, mm. liksom, just med tanke på att det är bara i den här som de gör det, tror jag. Ja, det är jättekonstigt. Tydligen är det så också att Russo gjorde en revised edition av Night of the Living Dead som hade ħ, liksom titeln uh, 30th Anniversary Edition och sen gjorde den en sequel som heter Children of the Living Dead. Ja, men det är faktiskt... Äh, i, i faktiskt, där... Ja, men exakt. Nu låter jag glas här. Just det, du, du nämnde ju att det fanns en remake som jag bara, va? Nej, nej, nej, du. Så här. Nej, det kanske inte var den. Okay. Nej. Sorry. Nu, nu, nu, nu, nu hoppade jag till Conclusions här. För att När jag såg Light Living Dead första gången så minns jag knappt den. Jag vet inte, jag, jag, jag gillar väl den, I guess, men jag minns, jag minns ingenting av den. Så sen, flera år senare så um, tog jag, alltså massa år senare, så köpte jag den på DVD. Det fanns, jag köpte den, dagen fanns inte, men jag köpte den. Night Living Dead och Day of the Dead. Och um, då fick jag någon 30th Anniversary Edition, tänkte jag, det är väl ingen större skillnad, I guess. Kanske mm. lite bättre effekter, det fan vad jag. Eller vad det nu kan vara. Och i den... Och den här har varit skit nej, vänta. Är det den med prästen? Exakt. Oh my God, den har jag ju visst sett. Den är så konstig. Alltså, egentligen inte. Nej, men den, den är, det är ett så konstigt tillägg. Well, det den, behövs ju inte. Nej, det behövs inte. Jag tycker inte det tar ifrån någonting direkt fast den det ger det typ en lite så här campy komedi. Jag tyckte alltid att den karaktären, jag kände så här, jag bara, det här tar inte jag seriöst. För resten den liksom originalfilmen är så himla gritty. så alltså, jag, jag, jag gillar jag gillar lite grejer man fick lite backstory till här första zombiden. I och för sig, ja alltså den aspekten är nice i och för sig. Ja. Uh, så det är kallt cool. det, det, ja. det är liksom det men det är också alltså, och sen tycker jag musiken i de senare uh, för han mm. som spelar prästen om vi ja, jag kan inte kolla upp det just nu. Uh, Någonting Leech Granada. Så han har väldigt så ooh, han har ett farligt namn. Heter han? Jag måste kolla upp det. Ja, får kolla upp exakt, men uh, inte riktigt, men kanske inte Leech, men han det, det... Men han ser typ ut som Anton Lavai. Jag tror jag absolut att det är tanken. Ja. Och han tror jag. och han gjorde musiken till de senare och liksom extra bonus. Den har typ så här är mm. typ så en typ två Jag förstår inte hur Nej, den, men den har 3,1. Wow. Men det där tycker jag inte, alltså jag tycker inte det är så här bara tillägg. De, de, de ändrar ingenting annat. Nej, men det är, väl, det, är, det är väl mer att folk inte tycker om det, alltså grejen. Kan jag tänka mig? Att de är så här, kom inte här. Eller, kom. Jag, jag kan verkligen tänka mig det. Ja, alltså, alltså, för min del, i med när, när jag började vara, när, när jag såg den i en ålder då kunde komma ihåg den, början, mm. då såg jag med den här. Mm. Så för min del så är det, liksom, det här ska vara med tycker jag nästan mm. för jag så Och jag tycker att hans musik kan göra i början. Det är det finns, det, är, det, är det finns inte på Spotify dessvärre, men det finns säkert på YouTube mm. man vill. Jag har uh, inte. Jag, jag, jag tänkte inte på det. Jag, jag, jag hittar inte vad han heter, jag vet inte vad jag ska leta på. Uh, om du söker på, om du går in på. Uh... Är han som Reverend Hicks? Yep. Scott Vladimir Lekina. Ja, jag var näst jag var men. Och han gör Så var du med i filmer som uh, I The Unholy Manipulator och The Inedible Bulk. Wow. Han har bara <laughs> gått från strength to strength. <laughs> <laughs> så verkar man någon slags film om en broccoli... Va? Oh, gud. Men alltså, det vart var, var ju Youtube hans namn och så Night Living Dead och så får du fram antingen oh. bara scenen uh, eller musiken. bara liksom, det, det är mm. ju så jävla... För det, det är schysstänkigt, det är väldigt stämningsfullt. Det är väldigt halloweinet, typ så här jag... jag kommer garanterat se den versionen någon gång nu uh -huh. i dagarna. Ja, just det, vi, ska, vi ska göra våra listor. Ja, just det. Mm. Ja, det hade jag helt framåt. Ja, men Det kan fixa. Vi fixa. Ska, vi, ska vi ska göra en Halloween-lista de sista tio dagar innan Halloween. Yeah. Sen så, så tänker vi lägga upp dem i vår Instagram-story så kan folk rösta vilken av de två de per dag. Nice. Det blir kul. Uh, han har en MySpace om det är någon som är intresserad. Oh, wow. Ingen Soundcloud? <laughs> Nej, det, det har han kanske. Ah, wow. Det är bara det som står vid här. Okej. Okay. Hursom. Härlig kille. Hur som? Hursom. Det är inte därför vi är här. <skratt> <skratt> ja, men vi kanske ska komma igång med den här filmen. Då? Den är ja. längre än de senaste filmerna vi har försökt oss på. Ja, den är typ såhär, såhär det, är, det är en tight. en tajt ändå 30-30. Ja, men vi, vi kör igång. Mm? Uh, eller vi, när, vi, när vi är tillbaka så har vi sett filmen. Och det har ju ni kanske inte alls gjort för det är inte sådana potten-tunkar, men ni kan se filmen. Ni kan, om ni, ni får, det, det är okej. Okay. Ni kan pausa er liv. Oh, nej, ja. ni, ni kan bara sluta lyssna på det här kolla upp filmen, sen fortsätta lyssna på det, I guess. Om ni vill. Eller så skiter ni och gör det helt annat. Jag vet oh, inte. Det, vad är, jag ni får göra precis vad ni vill. Ja. Okej, okay. yeah. men då har vi ses om um, lite sen. Eller hörs? Ja. Åh, yeah. okay. oh, det här är mitt favoritgäng i hela filmen. Wow. <laughs> The punks. <laughs> jag vet inte vilket ord, alltså någon har fått för sig att det här folk såg ut så här någon gång. Oh, wow. Så nu det... mm -hmm. Han slog för hårt på en, på en tunna och uh, all hell loose. Så att det, all, all, all zombie-ånga åkte ut. All zombie-fluid. <laughs> ja. För det är nu, ganska cool musik. Musiken är coolare än vad jag sett filmmässigt. <laughs> ja, jag gillar att de försökte... Vad är därför Jelle för syr? Det ser ut som att han har en weird come over. Det ser ut som att han har typ hängslan på huvudet. Jag är svårt att tro att det där det förvaras, de förvaras skulle skötas av de här tingar. Jag är också väldigt svårt att tänka med det. Så här, men militären bad, nej men vi förvarar dig med de här jävla donses. Så. Så, bara Så i det, källaren. Är man, liksom. men, men, men Frank och Fred och Bird fixar det. Det blir bra, det blir bra. De har koll på läget. Det behöver ingen lås på nej. dörren eller någonting. Nej, nej. Nej. Säda mig källaren, fan. Det, med, det, alltså jag, jag, det var lite mer, jag var inte riktigt beredd på det här. <laughs> <laughs> du var inte berättad på så slapstick, eller du var inte berättad på så mycket annat? Allt, jag vet inte, jag vet inte. There's a lot going on. Ja, det märker en musikill, jag kommer säkert då. Jep. ta Örne här, då är... Oh my god, jag oh my god! <laughs> Vet du vad? Det är För Jag tänkte viss fråga om du tror att så bara med tanke på här, jag har inte fått göra någon så här grej men bara med tanke på filmen när den kom ut ifall Ernie's frisyr ska ut att antyda att han är gay. Ja, jag tänkte också på det. Att Och sen Bert Ernie, så... så obviously, så är det så. Klart. Ja, så där är det är därför jag ska skjutas innan jag dör. Ska ska skjutas innan du dör, inte efter att du dör. Åh, oh, just det, vad sa jag? Okej, okay, just det, men... Uh... <laughs> det kommer ju lösa det andra problemet om du skjuts in du dör i alla fall. Så jag har <skratt> 20 would have won. Absolut. Wow. Men <skratt> well, då kommer men vet du vad varför jag vet de är väl zombies? Mm -hmm. För jag känner igen honom jag sett, Någon så att jag kommer ihåg så är han en zombie. Ah. Ja, det är som, jag minns inte om jag minst inte vad som händer efter det här. Vad well, alltså, är det är inte super obvious vad som pågår här liksom. Nej, nej, alltså jag känner att det, det kommer inte världens plot twist. Nej. Typ såhär, och nej, det var bara en dröm och sen blir det en romantisk i andra halvan. Sen <laughs> <laughs> <laughs> All är alla zombies och hugger om. Julia Roberts. The whole dads in Grammys, vad är det här för språk? Det jag tycker jag inte angår dig. <laughs> Känner du till Gravediggers med Z? <laughs> nej. Typen att jag skulle ha kipat från 90-talet. Ja, oh, nej, det, lå det låter, det låter precis som det när du. Ja, det, det är bra. Uh, jag skulle. Nej, ja, jag, jag gillar honom. Listar man då? Jag skulle mm. skicka. Mm. Det är andra skivor hade den mest briljanta titeln ever, mm. men uh, den döpdes om och jag kan inte säga var han heter. Um, men jag skulle skicka det till dig så. Okay. <laughs> Jag mäster jag alldeles strax i, i, i alltså på Facebook så, uh. så jag kan inte reagera. jag skriver bara vad han heter. Jag, jag, jag, jag, jag tänker inte säga så här. Det känns som att. du så jag, jag, bra. Varsågod. Det mycket. Tack så mycket. det är så mycket. så vad det Det är, kan det är säga helt det. fantastiskt. Ni, ni får googla, ni får youtube eller googla ja, liksom så ja, Då är då har vi sett den äh, ja filmen ja, alltså, kan man väl ändå kalla den. Vad sa han Han sa alltså, vad du? Ja, det, ja jo, ja. det är sant. Jag, men, jag, jag, jag, jag, jag tänkte att du skulle säga något annat, men filmen kändes som att det var neutralt nog. Ja, så så alltså, alltså vilket jag låter som inte... att jag inte tyckte om den. Men det gör jag. Jag älskar den här filmen. Ja, jag, så jag tycker den var trevlig. Den är jätte. Nice. Det var um... liksom inte, inte riktigt det jag trodde den skulle vara. Kan jag säga, här, vad tror du den skulle vara? Men jag vet inte, jag trodde den skulle vara mycket mer. Att jag, skulle tycka var mycket, jag, inte, jag trodde jag skulle störa mig mer på staff. Jag tror det skulle vara mycket, mycket... Sämre? Jag vet inte. Ja, men jag är betydligt sämre. Ja. Men, den äh... är ju, Den är väldigt skärmig. Ja, vi kanske ska, vi kanske ska göra en grej. Berätta vad vi, vad vi har varit med om. Mm -hmm. Eh, vi börjar i eh, ett, eh, jag vet inte vad man säger på svenska, ett medical supply ställe i alla fall eh, som, som, där de har, som, som Det man har på ett sånt ställe är tydligen Vad sa du? Det ligger också i anslutning till ett krematorium med kyrkogård, bör man ju påpeka Precis eh, Eller något jag, jag får aldrig någon grepp om exakt hur nära de här ligger varandra men relativt nära i alla fall Jo, alltså, jo, det ligger precis... Ja, alltså, de... ah, vi kommer till det. Men ja, de ligger ah, väl ligger nära varandra. De, de ligger bredvid varandra. Bredvid. Ja, ja. Ja, det är dammsug. Eh, de är inte filmade i samma bild någonsin för att de uppenbarligen inte låg bredvid varandra i verkligheten. Men, <laughs> men tanken är Vadå, Vad menar ligger du? Med Nej, jag vet inte. då filmen är en illusion. Eh, I alla fall. Där har de, det man har på sådana ställen är väldigt mycket, de har typ skelett från Indien får vi reda på. Det är där ja. alla eh, skeletten kommer ifrån. Varför. Eh, uppstoppade djur. Eh, vad sa du? Oklart varför från Indien. ja nej, Det var bara lite kuriosa där. Det är så stämmer absolut inte stämmer. Um, alltså nej, de, alltså det, jag tror det finns, nej. det finns skelett från Indien säkert men jag menar inte att det inte Och också eh, människolik. Som de bidrar med till abduktioner, lektioner, I guess. Yes. Och sånt. Uh, och där jobbar två uh, inte så kompetenta personer. Uh, uh, vad heter de nu då? Fred och Freddy. Nej, de heter Fred och Frank. Frank heter han som, um, som den äldre. Lite halv in charge. Och Freddy är typ hans nyanställd. Som är remarkably uh, average. Um, ja. Och de... Han typ visar om han visar runt honom. jag Så här, här har vi det här här har vi det här här har vi det här. Och sen visar han deras. Eh, jag vet inte riktigt om han introducerar det typ här, Vi har en hemlis i källaren, Vill du kolla på den? Och så går de ner ja, och sitter de så här tunnor typ. Exakt. Det var exakt så typ. Så här. Okej, en annan grej. de förklarar de, som vi nämnde tidigare så den här filmen har en koppling till the night Living Dead liksom löst bara så här för att det är samma snubbe som han gjorde den här gjorde även well, ni, ni, ni, ni minns det där från 10 minuter sedan. Ni minns sen. det här, för oss var det ganska länge sedan, men ni ja. minns det här. Och de, de dropar ju Night of the Living Dead I, ja. i det här. Det är ja. ganska kul. Cool. Ja. Uh, och sen så berättar han att de, nu... de diskuterar hur man dödar de här som kommer till liv. Och just det, just det, för nej, nej. då berättar just det, det är så det, det är. Baserat på han historia. berättar att det är baserat på en historia, just det. Och sen så bara ja men då måste jag visa dig vad de här grejerna är. Ah, ja. I källan, ha, ha, ha. Yes. Och där är det så här tunnor med som han... Upps, sorry. Oj. <laughs> det? En, vet inte, en... Ja, en grej. Han bankar till en av de här tunnorna för hårt. Ja. Och den börjar läcka gas. Och de börjar hosta och svimmar. Och sen, och, sen så, ja, vilket även återuppliver en av de här döda uppe i deras förråd. Man, ja precis, exakt det läcker en liksom, gas gas hela vägen upp till där de där kadaverna hängde ja. Så när de det är en parallell story med det här så är det ett gäng eh, ungdomar som ska fästa på en sjukvård ja. den här sjukvården som ligger bredvid som heter Resurrection Cemetery vilket vi kom fram till att det skulle man inte döpa en sjukvård till men det är kanske därför den är övergiven också och, och, och, alltså, ingen gick jag dit. är med mer funderar men jag menar, det har ju en, en kristen konnotation. Alltså med, med liksom, jag tänker mig att det skulle kunna användas så innan hela zombiesaken blev en grej. I don't know. Ja, för det, det är väl en big deal det där, tänker jag. Ja, men det precis. Det, det var ja. ju en, en fin grej innan zombies kom. Jag menar, Jesus is the most famous zombie after all. Ja, för det var ju liksom... Uh. Alltså, jag tänker, jag tänker liksom att det är ju det är en... Um, uh, ja, Nej, men alltså, jag, jag, jag tror absolut att det finns något som heter så. Absolut. Det är, ja, men det är som att det nästan ringer någon klocka att jag så här, Ja, skit ja, skitsamma. Men eh, den är i alla fall övergiven nu med de här ja, ungdomarna tar sig in eh, och ska ha väster eh, Och en av en av tjejerna klarar sig naken och pratar om att hon vill bli uppäten av en, ett gäng män. Nej, tvärtom. Hon vill inte det. Nej, jo, nej hon sa det. Nej, alltså, men... det, var, det var hennes... Hon, ah. vill, hon fantiserade om att få dö så. Ja, vad säger hon? Hon fantiserade hur det skulle kännas, men hon, hon sa även det värsta, hon skulle, det värsta sättet att dö skulle hon kunna tänka sig var just det där. Jag tror där. hon sa det bästa sättet. Nej, jag hon sa också himla upphetsade. Ja, jag tror det var, var, jag tror hon var... Jag kanske bara läste hennes kroppsspråk och du läste vad hon faktiskt sa. Men jag, alltså, men jag, jag, tror, jag tror grejen var att hon så här, hon ville väl... All right, det här låter weird de som lyssnar ute. <laughs> uh, uh, jag, jag, jag, jag tror grejen var att hon... Um, uh, hon ville att det skulle hända fast inte att hon skulle dö av det. Oh, nej, nej, men en del av fantasin var ju vad är det värsta du kan tänka dig rent så här hur du kan dö, oh. det värsta du kan tänka dig var just att bli uppäten av gamla män mm. jag, jag läste det som att det var typ det bästa men det oh, jag, jag, på jag, grund av att, att hon såg ut som att hon gillade att tänka på det Vilket was, was skit så här, samma så här, jag, jag tror hon mm. gjorde det och jag tror ja. att, <laughs> att grejen var att uh, hon i det här um, att det var så jobbigt sätt att dö Gör att det var det hon hade velat. För det, det är liksom ja exakt, ja, ja stuff. Ja, jag läste hennes undertext helt enkelt. Och exakt, jag, jag, jag, jag tror att du har helt rätt. Jag, bara, så här. <laughs> jag, fattar, jag fattar. Det var kul att jag så helt misstolkade det. Fast tork, skitsamma. I ja. alla fall. Anledningen till att jag berättar om henne är att hon, hon återkommer. Exakt. Men hon är naken hela filmen. Äh, åter till de här uh, bumbling fools på kontoret som har svimmat. De vaknar igen. Och upptäcker det här uh, kadaver som har börjat leva då. Och börjar skrika massa och stänga in honom och uh, pratar om hur de ska försöka döda det här liket. Uh, det attackerar dem. De försöker ha sönder hjärnan som de gjorde i Night and Living Dead. Men det funkar inte. Nej, precis. Uh, de såg av huvudet och håller på. Uh, och sen så de tar alltså det leder till att de tar hjälp av The Resident uh, uh, Obducent som det inte heter på svenska men vi säger det uh, som är Ja, Snides. Det är Ernie. Så de heter Bert Ernie. Vad va, va heter det egentligen? Eh, rättsläkare. Ah. Det finns liksom inget... Det finns ingen som bara gör obduktioner, Utan det är rättsläkare som gör abduktioner. Alltså om jag har förstått det rätt. Om jag har förstått det rätt. Ah, ja. Så rättsläkare är de som faktiskt... Alltså det är, de är de som tar reda på hur folk har dött. Okay, ja. Det är därför man abducerar folk, annars gör man inte det. De, Nej, det är bara om dödsofrågan är oklar. Det brukar inte vara som man gör det inte bara för att det är kul. Som en kuga. Nej, det var lite lövigt. Ja. Vad fan händer sen då? Uh, just det, de, de tar dit det här liket och de har försökt ha, hacka upp det ja. i en massa små delar. De tar det till Ernie och han ba, och de försöker ljuga om att det är Rabbit uh, illar eller någonting. Uh, rabies illar. Och det går han inte på. Han får reda på att det här är en massa likdelar och ja. bla bla. bla. Ja, sen, sen, Och ja. de bränner dem till slut i alla fall. Det är liksom det som är så här. de kommer fram till att, men vi testar att bränna dem. Ja. Yeah. Uh, det blir inte jättebra. Nej. Well, eller så så vad händer? Well, ursprungligen, skitbra. Då blir Davids leendet. <laughs> yeah. Alla är jätte, alla är nöjda. alla får, yeah. alla får gå det. tidigt. Yeah. <laughs> uh, men nej, för det som är att den där gasen. <laughs> <laughs> <läcker>. <laughs> nej. Jag försöker ju uh, så gasen läcker ut och ähm, hamnar äh, ja, Hamnar åker upp i himlen gas tenderar att göra. Och sen, mm -hmm. sen börjar regna så all gas bara hamnar liksom, rakt ner i kyrkogården bredvid. Inte bra. Inte alls bra. Typiskt dåligt. Typiskt dåligt. Det är ju liksom, äh, det inte det här de ville skulle hända kan vi säga. Nej, exakt. Det var äh, inte planen. Nej, men nu blir det så ändå. För, <laughs> <laughs> för annars skulle vi inte någon film. Och ironiskt nog, the, the very thing they were trying to avoid. Okay. Um, så so anyway, så so då ringer du uh, uh, ner på, på kyrkogården. Um. På The Resurrection Cemetery, to, to, Speaking of irony. Ja, för där, där, exakt. För nu jävlar. Jag tycker det här är en slags vuxat ton. För nu jävlar. <laughs> Och sen det ja, som hände då är att, ja, att då börjar, inte helt otippat, om ni har följt mig så här långt så har ni <laughs> en koncept med det, då börjar, då börjar de vakna. De. Ja, och det blir liksom lite som en musikvideo för det löser ett skelett och öppnar munnen precis när en låt går igång så. och man bara okej, okay, jag förstår ja. vad det här är för film. Alltså vad det är för slags stämning jag ska känna att jag har den här filmen. Här är så här, vi kom fram till det, varje spännande scen hade kunnat vara så här klassisk checkfilm fast inte så här, jättebra om de hade haft en helt annan musik men det är alltid så här, festmusik typ någon så här någon rock som liksom, som går igång och man bara okej okay, ja, jag tror lite... att jag ska känna jag gillar det, ja, det var lite kul eller så här, det är ja, men jag, att, i, i, jag men... är inte fan man blir så här taggad Liksom, ja. man, man är med man, man, man får liksom släppa på. Jag vet inte, den blir aldrig så här läskig, men den är, den är mer så grows out. det fint det funtisar som jag tycker är, som, jag, som jag inte läskig som oh är lite stressig man Ja, men så här, snygga grejer liksom ah, ja. att man, det, det är liksom det är jumpscare fast på ett bra sätt för de är mer som en action, det är inte så här värsta långa build-upen och sen kommer en jobbig jumpscare som man bara, okej okay, det enda skulle göra var att hoppa till utan det är så här, det händer saker hela tiden och helt plötsligt så händer det något så här kommer det in inom ett fönster typ. Alltså, ja, det, ja, det, men är det är så. Nice. Ja. Så att vidare då så um... Så ju, ja, då, vad fan är det okay, ja, men det, det var... blir en zombie-invasion helt enkelt. De tar ja. sig upp från kyrkogården liksom, och det är, det är en massa fram och tillbaka med liksom, vis, vilka dör och vilka blir inte. De här som andas in gasen de blir långs det är liksom, hela händelseförloppet till slutet är typ att de dör liksom, mer och mer och sen till slut blir zombies. Eh, så det är en ganska lång sekvens med Slåss mot zombies, helt enkelt. Men ja. det händer väldigt mycket coola grejer under den. Det är så här ja. coola zombies, det är coola dockor. Så att they, det blir inte tråkigt för yeah, det faktiskt. They, yeah, det är jävligt snygga animatronics. Ja, verkligen. Uh. Och just det, man får reda på också. Det är en så här sån cool grej. Den är väldigt den vill, Det märks att den som gjorde den ville förklara varför det finns zombies. Så de tar också till fånga en zombie som är bara en torso. Och liksom. mm. prata med den och fråga varför de äter... För de kan prata, liksom. de kan kommunicera. Liksom. Varför de äter, och det är så här, för att det gör så ont att dö, säger de. Och, så då, och det är enda som är, hjälper mot det att äta hjärnor. Tydligen. Och det är så att de känner av att de, de håller på och ruttnar liksom? Ja, precis. De känner att de dör. Och liksom. ja, det kan inte vara kul, tänker man. Det låter jättejobbigt. Alltså jag tror inte det går det så fort. Det man är lite synd om det. <laughs> hur, hur? hur jävla fort det egentligen? Jag vet inte. Nej, men det är väl inte. Det är inte tanken att man ska vara medvetande när man ruttnar liksom. Så att det måste ju vara ganska jobbigt. Ja, det, det hela leder i alla fall till att de försöker få tag polisen polisen blir också uppäten och till slut så lyckas de ringa numret som står på de här tunnorna. Well alright, äh, äh, det ju äh, ringer in fler ambulanser och poliser hela tiden. <laughs> de, de har, <laughs> mat. Det är fantastiskt, de bara, ge oss mer poliser. <laughs> de, är, um, de är smarta. Ja, och sen, så det blir ju mer poliser. <laughs> mm, de får mer mat. Och sen blir det ännu fler zombies, fast jag vet, det är oklart hur man blir en zombie. Ja, det känns som att det måste ske genom det här, eh, genom kemikalien. Men de eldar, ju, de eldar ju, han eldar ju upp sig också, en av de här från början. Eh, han som, han liksom tar Frank. sitt liv genom att elda upp sig, För så att då blir det ännu mer gas. Så att det känns bara som en... Han, han vill cirka. väl inte, han vill inte vara en zombie, tror jag? Nej. Precis. För han var också vill inte att han grunta och äta. Han visst han, han var han var sly. Han, han någonting merns för hur han var lite ledsen där och hela köret. Uh, så han, ja. Så han fick in växellingen på. Ja, så han tror så där, och sen bara ja, hoppar, hoppar in där. In. Hoppa, hoppar in, in i elden. Liksom ja. Och uh, någonstans där så ligger som på tag på. Då ringer polisen som sagt. Det är inte som zombiesen utan gänget som de, de får som är kvar som inte är döda. Jävlar, det hittar en jättegran vill båtdrag. Det var kul. Um. <laughs> Mulligtans. Yes. Uh, jag sitter med en jättegammal dator. Um, och så, de, ringer, de ringer polisen, de kan inte göra jättemycket. mycket. Kan man ju säga. Jag är väl, väl undergift. Men de så här försöker ju så här. De står och pratar med dem och sen så kommer som ut och så äter de upp alla poliserna. Och det är inte bra. Nej. <laughs> som vi, Nej, som det är vi, inte bra. Som, <laughs> som vi har tidigare etablerat <laughs> så inte riktigt. Det är... Det är inte bra att bli uppnå av zombis. Nej. Men alltså, då de, är de, du död. Exakt. Men de lyckas få tag på, nu är vi ju typ inne i ja, den här sista en par minuter. Jag, jag var lite såhär, hur fan löser de här så fort? Det är, mm. åt, det är åtta minuter kvar, vad kommer hända nu? Uh, yep. well, de lyckas få tag på de ringer på tunnan, det fanns en till tunna kvar där tror jag. Eller, nej, kanske var ja, det, det är några stycken. ja Så det är bara en som har fuckat. Så de, de, de ringer, de ringer uh, uh, det ja, numret. Det är numret som, som, det. som är någon militär någon växel någonstans. Det är en hemlig militär grej. Classified location som jag... Ja, ah, precis. <laughs> um, oh nej! Erik lyckades. Vad är det som händer? Vänta. Du kolla att allt är okej. En sekund bara. All right, cool. Videobox. Jag råkade ha ner Zoomen. Oh. men uh, du så slår dock från alltså, för mycket mer koppla in den igen, så det, det var, ja. jag det, det lät fortfarande så det är ingen skillnad. I värsta fall så förlorar vi några minuter det, alltså, jag, jag, jag tror inte vi gör det jag tror vi förlorar en sekund Nej. men i fallet ska komma alltså, jag, jag svårt svor att tro att It's fine. Det, blir Skita, det är ja. tajt alltså det är bra. skjuta det låter det. Erik lyckades hissa ut väldigt snabbt att det som skulle hända var att de skulle bomba skiten och det gjorde de. Ja. Yeah det är deras lösning. Han bara säger, ja ah, men de har en, liksom, containment plan, säger han till sina eh, där. Eh, och eh, de bara, ah, vad bra. Fast det innebär ju att de bombar hela, bombar hela skiten, Ja, jag jag tänkte att någon av dem borde ha haft det titlar. <laughs> jag kände också som att de blev väldigt, ja, eller för sig, jag hade nog inte tänkt på det för att jag tänkte, ja ah, vad bra. <laughs> Sen hade jag något kommit på, ah vi kommer där. Men, men eh, det som också framgår, vilket, vilket de gör ganska subtilt eller inte... Ah, okay. Förr var den här filmen så är det subtilt, yep. så är det som att de uppenbarligen letar efter de här tunnorna. De, har liksom ställt, de verkar som att de har liksom försvunnit eller de har kommit bort från något sätt eller de står på hemliga förvar. Så att de är såhär, ah, de har hittat några av tunnorna mm. och så säger de typ, men bara en har läckt. Som att det är någonting positivt, yep. Eller typ, nej, men, men de har läckt. De bara, ah, okej, okay. ja, då måste vi bomba dem typ. Yeah. Ja, det är någonting. Det verkar vara någon som att de vill ha någon högt till framtida filmer, vilket det finns. Så Å andra sidan så kan det inte vara de här tunga tänker jag, för de de bara De är ju rätt far... Ja, men just, just det, det som hände på slutet är också att det börjar regna eller så här, och han bara, ja, men regnet kommer att ta bort allting. Regnet kommer att ta bort allting och det vi vet är ju att nej. nej det så kommer det inte att hända. Nej. Det kommer att bli mer zombies. Sen visar de exakt samma klipp som tidigare i filmen. Ja. Nä, nä, de... de gör det redan innan eftertexterna. Nä, det, det jag, menar, det jag menar. När, när de har en voiceover som förklarar att ah, det regnar, det kommer lösa det blir bra. Ja, ah, bra, bra. Och sen... Det uh, uh... <laughs> visar de exakt samma som de har gjort. Att regnet åker ner och ja. pecker någon i en kista. Alltså, det är exakt samma glipp. <laughs> det är helt fantastiskt. Och det här jättetydliga när skelettet kommer upp och öppnar munnen. Det är också och sen blir partytime-låten igen. Ja. Jep. Och sen ja. på eftertexterna så visar de inte outtakes eller bloopers utan klipp, exakt samma klipp som i filmen igen. Så jag kommer ni ihåg det här roliga momentet och det är fantastiskt. Det är ja. jätteroligt. Jag visste inte jag skulle hantera det riktigt. Det var ganska kul. Det var väldigt roligt. Ja, och sen, ja. sen, sen var det slut. Sen är är filmen slut. Spun <laughs> hell of a ride. Alltså. Ja. Men uh. Den är väldigt bra. Eller liksom, jag vet inte, den är så underhållande. Jag är också imponerad av att det är så här en, en lång sekvens med jagas av zombies och så vidare. Men som ändå lyckas vara bra. Den är liksom bra klippt. Ja, så alltså den är ju liksom så här. För när man tänker på den eller när man hör talas om den, tänker man bara så här: Brains-grejen. Jag tänkte: äh, mm. Okej, okay, låter superb. Men ja. uh, det är inte det. Nej, alltså, nej, alltså, nej, verkligen lite. inte. Jag menar, den, är så här, den är ju... Alltså, den är ju B. Alltså, ja, absolut. Det är ju verkligen inte en sån här Fast... oj my god, high quality-skräckfilm. Men, men den vet om det. Alltså den är fullt medveten om hur kampig den är. För det första. Liksom. Well, det är det, det. Men jag tänker också bara, jag tänker bara så här, för min del så har jag aldrig associerat att jag, jag tycker inte att när jag, för, för de flesta normala människor när de säger B då tänker, <laughs> då, då tänker de någonting dåligt. Ja ja ja ja. Ja, jag jag, ja. ja jag tycker jag vill bara förtydliga att det är inte det jag menar för jag... Nej, nej. Men jag minns det nog som tråkigare. Alltså jag minns det som att den var så här, ja, men den har coola effekter men den är tråkig. Men den har så här alltså typ karaktären Ernie är fantastisk. Mm. Alltså jag inte, det är här, och det är typ spännande, det händer saker, den vågar vara så snabb. Jag vet inte. jag, jag, jag, jag, jag tror att om jag uh, um, jag vet inte, jag skulle, jag, för min del så, är det så här, jag att jag tror att en del av det för jag såg det med dig nu. Ja, ja absolut. Men, men äh, jag liksom tro, ja men det fan. Är. Den, ja, jag tror ändå så här, jag tror att jag hade gillat den mer. Mer sättet. Alltså det går typ inte att stress hur cool den här alltså animatronic slash eh, dockan som den är en människa. i ja, ja. Är. den är så jävla bad. Är och den så är så speciell också. Det finns inga zombies som ser ut så. den är så här ett typ halvt skelett och slämmig och ja. Ja nej det är riktigt hårt mm. alltså jag bara så här nej det, jag har ingen som helst alltså det är så här, det, ja det, det måste så det är ett alltså reality podcast ändå med tanke på det där. Absolut. Jag tror att den hade alltså en rejäl budget. Alltså typ uppenbarligen. Ja. Yeah. Och det är så här det är, inget, det, är inget, det är inget fel på den om man säger så. Det är så här det är ett bra sätt. Det är liksom alltså så här det är bra ljusat Det är liksom inga sådana Nej och sen tror jag ja. att det är som, en tror det en del av det är roliga är ju mest vart liksom, att det kanske blir jobbigt när det, vad jag antar var lite äldre människor försöker skriva dialog till yngre. Men en del, en del, en del av det är bara här den, den är oftast väldigt medveten. Den är den är aware of den roliga. Ja, exakt. Och då blir det ju ofta kul. Ja. Alltså så ändå att den, den, den försöker inte vara så här seriös och greedy utan nej. den är så här nej, den är, den är färgglad och det går undan och de drar skämt liksom. Ja. Är det. Alltså, mm. ja. Så då kommer vi till uh, hur många uh, animatronic zombies av fem möjliga <skratt> på den av dig? Uh... Jag, jag är någonstans mellan tre och fyra. Jag kan inte riktigt bestämma mig. Med... Tre kanske. Jag ska också tre. Mm. På. Den är bra. Ja. Och jag skulle, jag skulle nog ta med mig den när jag pökar uh... upp Det här kan jag tänka mig ha i bakgrunden. Yeah. Ja, jag tar också med mig faktiskt. Mm. Det tror jag. De man, de man blir ändå ganska upplyftad av den. Den funkar bra som eskapism. Liksom. Man, den, det går undan. Man behöver inte tänka så mycket. Nej. Det är skönt. Den Nej, det, är, är det är massa action. <laughs> det um. är skönt när man slipper det. Ja. Ja, jag, jag, jag, jag, jag rekommenderar jag, den. Absolut. Ja, absolut. Kolla på den om ni inte har gjort den. den. Jag tror att många vet om den men inte har sett den faktiskt. Ja, det är, så som är. du och jag tänker att den är någonting annat. Eller minst en sån annat. ja, ja. men ja, den, den är, är, den den är, den är den väldigt det här är betydligt bättre än man tror det ska vara och den är ju liksom nej, det är, bra, det är bra, det är helt klart värt att kolla på, helt klart såhär rolig speciellt nu i, när vi börjar närma oss Halloween, när man har kanske ja. såhär höst skripsfäll, så alltså, rivalna den är liksom, den känns inte illvillig det finns ganska mycket äldre filmer som känns ganska så här. onödigt, som man blir så här, men den här känns bara så här. den är bara full av energi typ, ja, jag vet ja, så är det. det är någonting upplyftande med den Ja. Ja, ja för, så då jag spelade dollen då luft jag men Nu måste du gå och lägga dig. Erik mm. Det ska jag. Ja. Men fan. Tack ja, för den här gången. Jag, jag, jag, jag tänker inte så här ropa hej för förrän... <laughs> Nej, ropa hej, ropa hej förrän du trycker på stopp. Men jag är glad Om att det här hjälper. Inte mm. här är, men, Nej, jag menar bara att jag är glad att vi att vi här vi har, vi, det här är klart. Vi har gjort fem månader. Ja, det tog, det tog lång tid att komma till slutet av det här, här avsnittet kan jag säga. Ja, så att uh, så det är inte över än. Så nästa så jag ser fram framåt nästa för att jag vet att det kommer bli bättre eller inte bättre det kanske jag blir jättebra jag bara ser fram framåt inte krångla lika mycket. Nej, exakt. Ja. All right. Uh, så uh, tack för den här gången. Ja, tack själv också nästa gång. Jag tackar tack och tack till de som lyssnar och tack till uh, alla alla i min mamma och min <laughs> pappa. <laughs> tack till alla vänner som har ja. orkar med mig och så vidare. Nästa gång tänker vi att vi kanske inte ska kolla på en uh, film som utspelar sig på en år. Vi får se vad det blir, men vi ska prata mm, om det. Och sen, snart så snart så, ja, Ni märker väl nästa gång? Precis. Ja, men det är inte därför vi är okay. här. Nej. <laughs> vi är här för att jag ska säga Thrill -minute.